Голосу під Пам'ять шукає обличчя. Ланка замкнулась. Ернест Брама. Шпигунська справа Кінгсмута. Частина друга. Приємного прослуховування. Не винен, ваша милосте! Це була та сама ланка, на яку Карадостер пляче чекав щодня після свого візиту до Кінгсмута. А точніше, відтоді як звук голосу почути у готелі після повернення ворухнув у його пам'яті спогад, який він ніяк не міг матеріалізувати. Паркінсон описав чоловіка з фотографічною точністю, проте впізнати його все одно не вдалося. Теплінг, який за рекомендацією Карадоса і через власну відсутність прогресу опинився в глухому куті біля мебльованої віли, додав свої спостереження, які були обережно негативними. Усі навколо знали містера Слейтера, приємного щедрого джентльмена, що мав для кожного добре слово і жарт, але ніхто нічого про нього не знав. Зрештою, хто стане розпитувати про безтурботного перелітного птаха, що ненадовго зупинився в приморському готелі? Аж ось через фоє пролунала ця іронічно серйозна репліка, і осяяння пронизало мозок терплячого слухача, наче спалах натхнення. Саме внаслідок цього променя світла з'явилися три телеграми, які ми тут розшифровуємо з їхньої кодової мови. Грейтеріг, Терес, Річмон, Сурей. Витягніть із Таймс повний звіт про суд над Генрі Френквортом, засудженим за розтрату на початку 1906 року, і надішліть експрес-поштою «Карадос». Рецлі, Міністерство внутрішніх справ, Вайтгоул, Лондон. Будь ласка, розпорядіться, щоб влада Лінкольна надіслала мені конфіденційний звіт про минуле Генрі Френкворта, розтратника, уроженця Тратстоуна, цього графства. Терміново, він Карадос. Карлайл, Бемптон-стріт, 72А, Лондон. «Мій дорогий Луїсе, чому б тобі не приїхати на вихідні, обговорити справи?» Тим часом докласти всіх зусиль, щоб з'ясувати подальшу долю Генрі Френкворта, засудженого Центральним кримінальним судом за розтрату на початку 1906 року. Бідл надасть поліцейські записи. «Нагально. Макс. Піднімаючись до себе за кілька годин». Карадос зазирнув до адміністрації, щоб дізнатися, чи немає листів. До речі, зауважив він, уже збираючись іти. Цікаво, чи не знайдеться у вас номера? Трохи, зовсім трохи, далі від вітальні. Звісно, сер, відповіла клерк, вас турбує музика? Вони і справді іноді грають досить пізно, чи не так? Ні, це мене не турбує. Зізнався Карадос. «Навпаки, я пристрасно люблю музику, але вона спокушає мене лежати і слухати, замість того, щоб спати». Панночка приємно засміялася. Вічливість була її професійним обов'язком. «Ви такий делікатний?» – прошепотіла вона. «Що ж, є номер у далекому коридорі або...» «Звісно, поверхом вище». Поверхом вище цілком підійде. Бажано не на фасад. Море занадто шумить. Другий поверх – західний коридор. Вона поглянула на дошку з ключами. Номер 15? Це той бік, що виходить на, на хай стріт», – підказала вона. «У мене такий поганий сон. Вибачився він. Номер 21 на іншому боці, з видом на сади». Запропонувала дівчина. «Певен, це буде чудово». Мовив він із вдячністю, яка завжди так зворушує, коли йде від сліпої людини. «Дякую, що приділили час, аби підібрати його для мене. На добраніч». «Я розпоряджуся принести ваші речі завтра». Кивнула вона йому вслід. «За годину містер Слейтер, який залишав фойє останнім, підійшов до стійки за ключем». «Номер двадцять Сер! Чи не так?» – припустила вона, знімаючи його, не чекаючи номера. «Розумниця!» – схвально кивнув він. «Який розум під цим чарівним німбом волосся? Ну що ж, до побачення, маленька! Тобі бі самій уже час гасити свічки, Люба!» Паночка засміялася так само приємно. Її робота полягала в тому, щоб бути однаково вічливою з усіма. Наступного ранку містер Карадос сидів у ніші фоє, коли Паркінсон приніс йому листа. Це виявився витяг із Таймс, надрукований на спеціальній машинці. День був яскравий і привітний, у кімнаті нікого не було. За вказівкою господаря Паркінсон сів і чекав, поки сліпий швидко розшифрував півдюжини аркушів машинопису. Ви кілька разів були зі мною в Олдбеї. Зауважив Карадос, повільно складаючи документ. Чи пам'ятаєте ви один випадок у лютому 1906 року? Паркінсон зробив надто розумний вигляд, але не зміг підтвердити. Карадос дав йому іншу зачіпку. Чоловік на прізвище Френкворд був засуджений до 18 місяців ув'язнення за витончену схему крадіжок. Крім того... Він шахрайським шляхом передав інформацію торговим конкурентам, свого роботодавця. «Тепер я пригадую обставини, сер, «Чи можете ви відновити в пам'яті зовнішність підсудного?» Паркінсон гадав, що зможе це зробити, але не виявив особливого ентузіазму, тож карадосу довелося перейти до прямих запитань. «Чи бачили ви останнім часом тут, у готелі?» Когось, хто міг би бути Френквортом. Не можу сказати, що бачив, сер. Візьміть тепер містера слейтера, зголіть йому бороду та вуса. Паркінсон почав виглядати шанобливо зацікавленим. Ви маєте на увазі, сер. Спробуйте напружити уяву, Паркінсоне, заплющте очі і уявіть містера слейтера, гладко поголеним, на кілька років молодшим. Коли він стоїть на лаві підсудних. Так, сер, певна схожість є. На цей раз Максу Карадосу довелося цим задовільнитися. Довга пам'ять не була сильною стороною Паркінсона, але він мав свій власний неоцінений дар, і зараз його господар отримав тому приклад, що переважав будь-які недоліки. Говорячи про містера слейтера, сер, я помітив одну дивну річ про яку збирався згадати, оскільки ви наказали мені бути особливо уважним, сер. Карадос заохочувально кивнув. Сьогодні вранці я розмовляв із Гербертом, коли він чистив зуття. Він затятий прихильник вільної торгівлі, сер, і подумає стати мормоном. Тож я розмовляв із ним про це. Аж ось він дійшов до черевиків номеру 22 містера Слейтера. Вони були в багнюці, бо містер Слейтер ходив гуляти вчора ввечері. Я бачив, як він повертався, сер. Але черевики, які містер Слейтер виставив для чищення вчора ввечері, не були тими самими черевиками, в яких він ходив і які промочив, хоча вони були абсолютно тієї ж марки, сер. Це справді цікаво, повільно визнав Карадос. Виставили лише одну пару? Тільки одну, сер, і це були не ті черевики, які містер Слейтер носив щодня, відтоді, як я почав за ним стежити. Він завжди носить ту саму пару вранці, вдень і ввечері. Чекайте. жваво мовив Карадос. Ідея, що межувала з фантастикою, спалахнула між реченнями у звіті, які він щойно прочитав, і відкриттям Паркінсона. Він дістав аркуші, провів пальцем по рядках і знову прочитав. Зазначено, що підсудний був сином поважного шевця і сам займався цим ремеслом. Я знаю, наскільки ви точні, Паркінсоне, але це може мати надзвичайне значення. Ви розумієте? Я не розглядав це під таким кутом, сер. Але на що наштовхнув вас цей випадок? Я припустив сер що у містера Слейтера мала бути якась причина – знову вийти з дому після того, як готель зачинили. Так, це може пояснити половину. А що, як він не виходив? Наполягав Карадос. Паркінсон мудро відкинув інтелектуальну проблему, як таку, що перебуває поза межами його компетенції. Тоді я не можу припустити, навіщо джентльменові було самому чистити брудні черевики і бруднити чисті, сер. Саме так він і сьогодні вранці був у тому самому взутті. Так, сер, у тих самих черевиках, що були брудними о десятій вечора. Надалі приділяйте особливу увагу взуттю містера Слейтера. Я переїхав до двадцять першого номера, тож у вас буде для цього чимало нагод. Поговоріть із Гербертом про тарифну реформу завтра вранці. А тим часом вони якоїсь особливої марки. Морланд Handmade Waterproof, Важкі черевики для полювання сер. Сьомий розмір. Виробник росістер із кінгсмута. А зараз поїдьте до Кінсмута і купіть ідентичну пару. Перед від'їздом відріжте підошву від одного із своїх найстаріших черевиків і принесіть мені шматок приблизно 3 на 3 дюйми. Купіть собі іншу пару, ось гроші. Ви знаєте, яка покоївка опікується номером 21. Можу з'ясувати. Сер, це було б не зайвим. Можете купити їй браслет нарешту. Якщо ви не маєте особистих заперечень проти товариства цієї панночки і Паркінсона. Слухаю, сер. Я знаю вас як людину стриману і надійну. Справа, якою ми тут займаємося, є винятково важливою і водночас почесною. Помилка може все зіпсувати. Це все. Дякую, сер. Паркінсон пішов тримаючи голову трохи вище після такого стриманого компліменту. У цьому і полягала надзвичайна цінність цієї людини для господаря. Поки в одних питаннях він думав глибоко, в інших не думав зовсім. Він автоматично розкладав усе по належних поличках. «Ось те, що ви просили, сер, сказав він, повернувшись із квадратиком шкіри. «Підійдіть до каміна». Мовив Карадос. У вітальні все ще нікого немає. Нікого, сер. Хто з прислуги останнім оглядає цю кімнату на ніч? Перевіряє камін і зачиняє вікна. Швейцар, сер. Де він зараз? У зовнішньому холі, сер. Карадос нахилився до вогню. Шанс один на мільйон. Подумав він. Але спробувати варто. Він кинув шматок шкіри на розжарене вугілля. Зачекав, поки той почав сильно диміти. А потім, витягнувши його щіпцями, дозволив їдкому аромату поширитися в повітрі протягом кількох секунд. За хвилину обвуглений фрагмент уже не можна було відрізнити від пополу серед жарин. «Тепер йдіть, а дорогою скажіть швейцару, що я хочу з ним поговорити». З'явився швейцар, велична постать, сповнена приязної поблажливості. "Викликали мене, сер?" Карадос сидів за столом біля каміна. "Так, я трохи нервую. Ви не чуєте запах гару?" Швейцар втягнув носом повітря, надміру, проте гучно, аби сліпий джентльмен почув, що він сумлінно виконує свій обов'язок. Потім він уважно озирнувся навколо. Тут і справді пахне чимось згорілим, сер, визнав він. Це не дерево біля каміна тліє. Ми сліпі такі безпорадні. Все гаразд, сер. Він поклав широку долоню на камінну полицю і заспокійливо постукав по ній. Тут суцільний мармур, сер, нема чого боятися, я буду час від часу сюди зазирати. Дякую, якщо ваша ласка, мовив Карадос із полегшенням у голосі. І, до речі, подзвоніть Морісу, коли будете виходити? Десь далеко задзеленчав дзвінок. Через усю кімнату, немов дивовижний птах, що балансує на ходу, підлетів офіціант. Сер? О, це ви Морісе. Я хотів. О, до речі, що це горить? Горить, сер? Так, хіба ви не чуєте запаху? «Певний душок відчувається, але нічого не видно», – мудро визнав Моріс. «Ви не знаєте, що це за запах?» Офіціант похитав головою з розгубленим виглядом. Карадос відчув його замішання. «О, певне це дрібниці», – безтурботно заявив він. «Принесіть мені Хересу з кушем». Шанс один на мільйон не спрацював. «Херес із бітером, сер!» Моріс з великою точністю поставив келих, сумно подивився на нього і посунув на три дюйми вправо. «Я пригадав цей аромат, сер», – зауважив він. «Хоча не можу назвати точно, я вже чув його тут раніше, але не так, не так сильно». «Коли?» «О, з тиждень тому, мабуть, сер». «Щось потрапило у вугілля?» – припустив Карадос. — Гадаю, що так, сер! — сумлінно замислився Моріс. — Я якраз, як то кажуть, наводив лад перед ніччю, і вогонь уже догоряв. Я ще дужче прибив його кочергою, про всяк випадок. — О, то вітальня була порожня. — Так, від людей, сер. Лише містер Слейтер якраз виходив. Карадос дав зрозуміти, що решти не треба, і закрив тему. — Аби тільки нічого не зайнялося, — байдуже сказав він. «Дякую, сер. Шанс один на мільйон таки спрацював. Через два дні, прогулюючись за межами звичайного маршруту по променаду, Карадос дістався грубої дерев'яної хатини, яку зазвичай зводять підрядники під час робіт. Підвівши господаря до дверей, Паркінсон повернувся до променаду і сів на найближчу лаву милуватися морським краєвидом. Всередині хатини чекало троє чоловіків. Один із трійці – високий чоловік, військової статури, з виглядом поважної особи. Сидів на заляпаному вапном ослоні і читав «Таймс». Іншим був інспектор Теплінг, а третім – схожий на карлика, зморщена істота, з виглядом колишнього конюха. Він гаяв час, розглядаючи бік клів герста, крізь дірку від сучка в дощіці. З появою Карадоса високий чоловік склав газету, і період очікування, здавалося, добіг до кінця. Доброго ранку, полковнику, інспекторе та ти, Бобе. Ви знайшли дорогу, містере Карадос, зауважив полковник. Так, насправді запізнився не я. Сьогодні вранці я отримав листа від Рецлі, через який мені довелося чекати на телеграму, о 10:30. Вона прийшла лише о 10:45. А, так і прийшла. То можемо вважати, що все вирішено? Ні, полковнику. Навпаки. Ми мусимо визнати, що все пішло шкереберть. Що? Карадос дістав тонко записну книжку, витягнув телеграму і простягнув її співрозмовнику. Що це? Запитав полковник Вдивляючись крізь окуляри при слабкому світлі, Лабернам, Едіфейс, Пластер, Дарк, Дарклейт, Геральт, Сейм, Доум, Орора, Дарк Вішеїт, Кемп Кейс. Я не знаю цього коду. О. Це шифер весніта, пояснив Карадос. «Особа, яка нас цікавить, не повинна бути заарештована за звинуваченням. Але надзвичайно важливо повернути згадані папери. Жодного публічного судочинства, навіть якщо вирок гарантований. Намить запала тиша». «Це... це просто бомба!» – вигукнув полковник. «Що це означає?» «Політика». Коротко відповів Карадос. «Ех!» – промовив про себе Теплінг, підійшовши до дверей і співчутливо дивлячись на похмуре небо. «Але я не отримував жодних сповіщень!» – протестував полковник. «Напевно, містера Карадос. Телеграма, ймовірно, вже чекає на станції. «Справді, ви казали про 10.45. Що ж ви пропонуєте тепер робити?» «Скасувати всі наші домовленості і повернути папери, не заарештовуючи Слейтера». «Яким чином?» «На даний момент я не маю ані найменшого уявлення». Інспектор відійшов від дверей і похмуро повернувся на своє місце. «У нас є підстави вважати, що він починає щось підозрювати, містер Карадос». «Зауважив він. Він може поїхати будь-якої миті». Тоді, чим швидше ми будемо діяти, тим краще. Непоказний коротун на задньому плані слухав розмову з напруженою увагою, не зводячи очей по черзі з кожного обличчя. Тепер він ковзнув уперед. «Послухайте мене, панове!» – сказав він, кинувши хитрий погляд. «Як вам такий план?» «Сьогодні в день!» Того дня містер Слейтер вийшов подихати морським бризом, як він зазвичай робив у погожі дні. Він повертався вже в сутінках і саме перетнув просторий променад, коли на розі ледь не зіткнувся з кремезною постаттю полісмена, який розмовляв із жінкою на доріжці. «Це він!» – вигукнула жінка майже з лютою впевненістю. Містер Слейтер відступив на крок у миттєвому переляку але, опанувавши себе, рушив уперед з винятковим спокоєм. «Перепрошую, сер!» – пояснив констебель. «Але ця панночка щойно загубила гаманець. Вона каже, що сиділа поруч із вами на лаві. І щойно він пішов. Тієї ж хвилини моя сумочка виявилася відчиненою, ось як зараз, а гаманець зник!» Багатослівно втрутилася дама. На лаві біля рятувального човна – де я проходив повз вас, сер? додав констебль. Це смішно, сказав містер Слейтер із зітханням полегшення. Я джентльмен, і мені немає потреби красти гаманець. Моє прізвище Слейтер, і я зупинився в готелі Троянда і Пер. Так, сер, шанобливо погодився полісмен. Я впізнав вас, сер, бачив, як ви туди заходите. Ви чуєте, що каже джентльмен, міс Джентльмен чи ні? А я знаю, що мій гаманець зник. Відповіла вона. Якщо він його не брав, то чому він зник? Де він зараз? Я одне питаю, де він зараз? Ви нічого такого не бачили, сер. Я так розумію. Ні, звісно, ні. Зневажливо кинув джентльмен. Я сидів на лаві. Можливо, ця жінка і сиділа поруч. Хтось там справді читав. «Потім я встав, пройшов пару разів туди-сюди і пішов сюди. Ось і все!» «Що було в гаманці, міс?» – запитав констебель. «Поштовий переказ на один суверен, і, слава Богу, у мене залишився корінець. Півкрони, два шилінги і трохи мідяків, крюгерівський шестипенсових з діркою, золота циганська каблучка з перлами, зворотній квиток, кілька шпильок для волосся, рецепти, книжкова пудра». Кишенькове дзеркальце. Цього цілком достатньо для впізнання, – зауважив констебель, зустрівшись поглядом із містером Слейтером у мовчазному гумористичному розумінні. «Що ж, міс, вам краще пройти до відділку і заявити про втрату. Можливо, ви теж зазирнете до нас, сер? Чи означає це, що мене звинувачують у крадіжці?» – запитав містер Слейтер з похмурим блиском в очах. «Боронь Боже, ні, сер. пролунало невимушене запевнення. «За таких обставин ми не можемо висунути звинувачення, не людині з поважним становищем і відомою адресою. Але це може позбавити вас розпитувань і клопоту пізніше. І на вашому місці я хотів би покінчити з цим, поки все, так би мовити, ще свіже». «Я піду зараз», – вирішив містер Слейтер. «Мені йти разом із...» «Як вам буде завгодно, сер, Можете йти попереду або слідом за нами. Це зовсім поруч, на Бенг-стріт». Двоє пішли вперед, а джентльмен тримався за кілька ярдів позаду. За три хвилини синє світло ліхтаря вказало на місце призначення. Навколо не було жодного перехожого. Двері стояли гостинно відчиненими, і містер Слейтер зайшов усередину. Коли вони увійшли, за столом сидів дільничний інспектор. А ще двоє службовців стояли в кімнаті. Полісмен пояснив обставини зникнення, а інспектор занотував деталі в журнал. Цей джентльмен добровільно супроводжував нас, оскільки він причетний до справи, підсумував полісмен. Ось моя візитка, інспектор. промовив містер Слейтер з певною поважністю. Він вирішив бути люб'язним, але гідним, щоб схилити інспектора на свій бік. Я зупинився в готелі Троянда Іпер. Знаєте, це добіса неприємно для джентльмена мого стану відповідати на подібні звинувачення. Тому я прийшов негайно, щоб прояснити ситуацію. Цілком вірно, сер, відповів інспектор. Але на цей час ніхто не висуває офіційного звинувачення. Він повернувся до дівчини. Ви розумієте, що якщо підпишете протокол, а виявиться, що ви помилилися, це може мати серйозні наслідки. Я просто хочу повернути свій гаманець і гроші, вперто відповіла молода жінка. Ми спробуємо знайти їх для вас, але крім вашої підозри, немає доказів, що цей джентльмен їх бачив. Напевно, сер, ви не маєте при собі поштового переказу на один суверен або монети крюгера, або інших речей, навіть власних. Не маю, відповів містер Слейтер. Крім, звісно, дрібних срібних та мідних монет. «Якщо це вас заспокоїть, я виверну кишені». Інспектор поглянув на скаржницю. «Чуєте, міс?» «О, ну гаразд!» – відрізала вона. «Якщо у нього справді нічого немає, то дурепою виглядатиму я, чи не так?» Заохочений цим, містер Слейтер продемонстрував свої пожитки, вивертаючи кожну кишеню. В міст було викладено перед інспектором, який побіжним поглядом переконався в його невинності. «Попереджаю, що зараз я дістану заряджений револьвер», – сказав містер Слейтер, коли дійшов до задньої кишені штанів. «Я багато подорожую за кордоном, часто в диких місцях, де для захисту необхідно мати пістолет». Інспектор кивнув і знаючим жестом оглянув зброю. Остання кишеня була вивернута. «Я не це мала на увазі», – заперечила дівчина з упертим виглядом поки всі почали дивитися на неї з дедалі більшим сумнівом. «Ви ж не думаєте, що хтось триматиме краде просто в кишені? Я думала, що ви проведете обшук як слід!» Інспектор звернувся до містера Слейтера діловим буденним тоном. «Можливо, ви дозволите одному з моїх людей обшукати вас, сер, щоб остаточно закрити це питання? Якщо нічого не буде знайдено, ви ж знімете всі претензії до цього джентльмена!» Запитав інспектор у дівчини. «Мабуть, доведеться», – визнала вона з майстерною позою похмурої згоди. У менш напружені моменти ця панночка була цінною учасницею аматорського драматичного товариства «Кінгсмута». «От і гаразд, тільки швидше з цим покінчимо», – погодився містер Слейтер. «Ви цілком усвідомлюєте, що обшук є цілком добровільним з вашого боку, сер!» «Гілдік!» Один із полісменів вийшов уперед. «Можете стояти, де стоїте, сер!» – наказав він. «Вправно, скажімо, як митник з кінцьмуцького порту. Він спритно провів пальцями по одягу джентльмена. А тепер, сер, присядьте і зніміть на хвилину черевики!» «Черевики?» Очі чоловіка звузилися, а рот скривився. Він глянув на інспектора. «Це справді необхідно?» «Ось воно! Він запхав їх у черевики!» Пролунав люто-тріумфальний шепіт дівчини. «Ідіотка!» – кинув містер Слейтер. Він сів і почав повільно розпускати шнурівку. «Дякую, сер!» – сказав гілдік. Він підняв обидва черевики і підніс їх до столу під світло лампи. Наступної миті почувся звук, схожий на поломку годинникової пружини, і підошва одного з черевиків із силою відскочила відверху. «Мерзотник!» Закричав Слейтер і схопився із скрісла. Але розстановка сил у кімнаті непомітно змінилася. Двоє чоловіків затисли його праворуч і ліворуч, і містер Слейтер знову сів. Інспектор відкрив стіл, кинув туди револьвер і повернув ключ. Тоді всі знову поглянули на гілдіка і побачили – нічого. Інший черевик пролунав спокійний голос із дверей внутрішньої кімнати. «Але дайте мені його на секунду». Черевик передали йому в руки, і Карадос оглянув його з незворушним спокоєм, поки з вуст Слейтера невпинним потоком лилися прокльони. «Так, це дуже майстерна робота, містера Френкворт, — зауважив сліпий. «Ви не забули своє раннє ремесло. Все гаразд, гілдіку». Інструмент знову різав і скриготав, нитки розліталися. Але цього разу з отвору, затишно вмастившись у вирізаному місці між шкіри, на підлогу вислизнув плаский пакет. Хтось розірвав промаслену шовкову обгортку і розгорнув міст. Перед ними постали шість аркушів тонкої кальки, вкритих знаками та кресленнями. Остаточність цього відкриття подіяла на злочинця як холодний душ. Він перестав лаятися, і на нього найшов білий смертельний спокій. «Я не знаю, хто відповідатиме за це жахливе неподобство». Процідив він крізь зуби. Але кожен причетний дорого за це поплатиться. Я натуралізований француз, і моя нова батьківщина вимагатиме негайної сатисфакції. Ваша нова батьківщина ласкаво просить вас назад, і вона вас отримає. Похмуро відповів інспектор. Ось пара черевиків, точнісінько як ваші. Ми залишаємо собі лише папери, які вам не належать. Вам дається 24 години, щоб забратися з країни. Якщо ви не відпливете до цього часу завтра, вас заарештують, як Генрі Френкворта, за порушення правил дострокового звільнення, і ви відправитесь досиджувати решту терміну. Якщо ви коли-небудь повернетеся, на вас чекатиме те саме. Інспектора Теплінгу, ось ордер. Ви будете стежити за Френквортом і діяти згідно з обставинами. Генрі Френкворт миттєво озирнувся, випрямився і стиснув кулаки. Потім його постать знітилася. Він розвернувся і понуро вийшов у нічну темряву. «Тож ви все-таки дали німецькому шпигуну вислизнути крізь пальці?» – гаряче протестував містер Карлайл. «Я знаю, що це було згідно з інструкціями. Але не з вашої вини, Максе. Але чому? Чому? Заради всього святого? Чому?» Карадос усміхнувся і вказав на заголовок колонки у вечірній газеті. «Яку він підняв поруч із собою?» «Ось ваша відповідь, Луїса, — відповів він. «Становище Антанти! Що задумує Франція?» – прочитав джентльмен. «До чого тут це?» Ваш німецький шпигун був французьким шпигуном Луїса. І саме в цей момент певна частина публіки, очолювана групою політиків за підтримки певної преси, Робить усе можливе, щоб поставити під загрозу Антанту. Уряд не має жодного бажання ризикувати Антантою. Ось звідки твоє чому. Якби наша Люба, емоційна вперта публіка, з її гаслами Правбританії дізналася, що французькі шпигуни не країною у такий критичний момент, тоді б точно спалахнула справжня пожежа. Але їй Богу, Максе! Що ж! Сподіваюся, я останній, хто піддається на газетну тріскотню, але все одно вважається вкрай дивним. Навіщо нашому союзнику наші секретні плани? А чому б і ні, якщо він може їх здобути? Філософськи зауважив Макс Карадос. Ніколи не знаєш, що буде завтра. Ми повинні мати плани і знання про всі французькі стратегічні позиції, так само, як і про німецькі. Сподіваюся, вони в нас є. Хоча й сумніваюся. Це було б найкращою гарантією миру та добрих стосунків. «Бувають моменти, Максе, коли я підозрюю вас у м -м, парадоксальності», – суворо зауважив містер Карлайл. «Чи можете ви уявити, Луісе, щоб архієпископ Контербрейський або поет-лауреат або канцлер казначейства були в дружніх стосунках?» Можливо, навіть обідали разом з редактором «Таймс». Звісно, а чому і ні? Проте в редакційному кабінеті за розпорядженням того ж редактора, імовірно, вже лежить некролог на три колонки для кожного з них. Чи означає це, що редактор бажає їм смерті, а тим більше збирається підсипати отруту в їхнє вино? Смішно. Як розсудлива людина, він просто готується до непередбачених обставин, щоб не бути застигнутим зненацька нещастям, яке він щиро сподівається ніколи не побачити, принаймні за свого віку». «Що ж», – добродушно сказав містер Карлайл. Вони обідали у Віте після повернення Карадоса. «Я радий, що ми повернули папери. Одного я не можу збогнути». «Чому цей хлопець не забрався геть одразу, як тільки отримав плани?» «О, справді, чому?» – визнав сліпий. Навіть інспектор Теплінг затамував подих, коли припускав мені цю причину. «І яку ж?» – з глибокою цікавістю запитав Карлайл. «Містер Карадос намить зробив надзвичайно таємничий і ніби неохочий вигляд. Потім промовив. «Тобі відомо, Луїсе про якийсь великий секретний військовий табір, де далекоглядний уряд формує резервний флот дирижаблів та літальних апаратів нової жахливої моделі на випадок Армагеддону. Ні, не знаю. Визнав містер Карлайл, витріщивши очі. Я також. Підсумував Карадос. Надії розстали. Блев за завісою слів. Стеж за вогнем. Дякую, що дослухали до кінця.